Ja, då är det poddax igen. Inte särskilt kul att podda nu längre. Men vi gör ett försök ändå. Och ska inte vara allt för negativa. Det kommer bli positivare toner längre fram i avsnittet. Men nu drar vi igång med ett quiz. Vi gjorde inga mål mot Kalmar. Det gjorde vi inte. Nej. Kan ni nämna de två älvsbörjarna som har gjort flest mål mot Kalmar de senaste tio åren? Daniel Gustafsson. Fel. Jag gjorde två i en match Ja, det var därför jag tänkte att det är bra det, det är ju inte lika roligt det en quiz När man har, har förlorat Nej, det suger det suger. Men här har ju Lasse, Lasse 35 lagt ett jobb så det måste Ja, det, det. det är ju i samarbete då med Gullivanen Lasse 35 som har Skickat quiz till oss Och det här skickade han till och med Innan matchen mot Kalmar och Vad kul fråga tänkte jag, men nu tycker inte jag det, det är så rolig fråga längre Viktor Brodell Det Per Frick. Ja, jag är rätt. Och Lasse Nilsson. Nej. <laughs> eh. Han är lika gammal som Per Frick, kan jag säga, den spelaren. 92. Victor Claesson. Ja, det är rätt. Ha, ska vi rulla introt? <laughs> kul, med, kul med quiz. Med är, är motgå. Här. Nu har Kim gått iväg här Jag vet inte ja, Nu ska Kim mata sin hund här plötsligt. Ja, ja men han, han vaknar ju nu så att, ja. Nu är han ju high life du, Om alla andra är det. efter igår Så är min hund väldigt glad Ja för du har kommit hem från din jobbresa Och Kim ja. det, här var, det här var din Du missade alltså din första hemmamatch På 23 år Eller så vi? 19 Nej men på första hemmamatchen i Allsvenskan På Borås Arena Någonsin Sen att jag missade en match på hemmaplan var 2004 Han missade två Okej okay, Och ja, det okay. var ju på, på Ryavallen då Vilken match missade. var den senaste du missade jag, alltså, fan jag vet ju inte Skulle Helsingborg Kunna vara i slutet av 2004 Så skulle det kunna vara det Men med, jag, jag vet faktiskt inte Alltså inte den sista matchen 2004 Jag missade två hemma 2004 och det ja. har jag inte det... Och det, det... Alltså jag har inte ens försökt att liksom kolla upp Bornello för jag, jag tror inte jag hade kommit ihåg det. Nej, oavsett får man ju lyfta på capsen till det. En, en bra streak, Kim. Det är ju starkt gjort. Du har legat i alla år. Ja, Sen Tack. du bröt han ju vid rätt tillfälle. Eller jag vet inte, det kanske hade gått bättre om du hade varit på arenan. Inte vet jag, men det som kändes mest deppigt var att vi av någon jävla anledning mellanlandade på Arlanda från Berlin. Det, det känns ju väldigt märkligt geografiskt. Eh, och sitta där i två timmar, tre timmar och vänta på nästa flyg. Men när jag tänkte att vi flyga direkt till Så hade jag ju bett sin åka komma och hämta mig på Så hade hon inte tid. Ja, kände du att det var jobbigt att inte kunna vara med dina vänner på liktaren när vi hade det så, så tufft i matchen? Ja, det känns att vi hade det jobbigare än Kim. Ja, ah, ah, ah, jo. Men jag blir lite sådär, om jag missar en match för det går riktigt, riktigt dåligt så känner jag lite att jag borde varit där. För att stötta mina vänner och mitt annat. Ja, nej jag, jag trodde det skulle kännas väldigt mycket värre än vad det gjorde. Jag, jag, jag kan inte säga att det kändes sådär jätte... Låt inte det här bli någon vana nu bara att missa matcher till höger och vänster så kan man inte hålla på. Nej, men det är också lite skönt att inte känna press att jag måste gå på precis allt. Eller alltså, beroende på när man bokar andra saker i livet. Om man nu har något annat att göra här i livet så säger. Mm. Mina, ja. mina övriga fritidsintressen kan jag styra rätt väl Utifrån Alpsborg Ja, det är ju hund och öl och revision Och sådana där grejer ja. ja, nej, men hur mår ni annars, grabbar? Ja, jag har mått piss igår kväll Vi spelar in nu här måndag kväll eh, Samtidigt som det är två helt ointressanta Allsvenska matcher på tv. Eh, jag har mått skit Jag var nära och sjuka med mig till jobbet då, För jag kände att jag kan inte titta på en människa Utan att bli arg, kände jag Vi var ni mått? Inte så illa som du skulle jag säga Mer trött det är, väl, det är väl det Deppigheten slår med tröttnad Mot mig Och jag Sen så jag kom till jobb och allt sånt där Så det, det var inga problem att genomföra dagen Och sen jag har också börjat tänka lite så här att, Det är en förlust Det är inte mer än så Vi får inte haka upp oss vid att Enstaka tillfällen Eh, förstör helheten Men eh, ja, det har varit tufft idag Det är fotboll Det är 11 mot 11 och sådär Det är tufft, men ja Man ska inte Ja, men vi får väl försöka lyfta Lyfta humöret på något sätt här nu När vi poddar och sådär Men det har ju gått bra för mig på jobbet också liksom. det, har, det har fungerat liksom. Och så, så gick jag och köpte kebab efter jobbet Och mötte Lasse 35 utanför Ica liksom. Så då är det ju ändå Humöret är på väg åt rätt håll nu I alla fall men vi måste ju ändå prata om vad det var som hände på Borås igår. För det var något som vi, jag har aldrig upplevt något liknande på Brosarena. En total genomklappning. Jag blev lite chockad. För jag fick på mobilen och sett de fem, sex första minuterna av matchen. Precis när vi landade på Arlanda. Och sen var vi tvungna att gå någonstans och försöka hitta någonstans och kolla på matchen. Och det, det gjorde vi inte. Men min, min lokal, eh, ja jag är ju värdelös på att hitta saker. Så att jag fick kolla i mobilen till slut. Och har det gått 25 minuter från när jag tittade senast. Jag var lite chockad när det stod 3-0 när jag fick på mobilen igen. Ja, vi var chockade på redan också. Vi, vi förstod inte vad som hände. Och jag har jag svårt att sätta fingret på vad det var som hände. Även fast det har gått ett dygn här nu. Men då måste jag bara rycka plötsligt direkt här. Startade om vi ställer upp hemma mot Kalmar. Är det, det är fem eller sex spelare? Som, om vi ska ta från den perioden när vi hade en svit på... Jag minns inte ens vad det landade på, men det var väl... Åtta raka segrar eller något. Ja, och från den starten så är det fem, fem eller sex spelare som inte är en del av det laget. Varför ställer vi upp med B-laget i en sån här viktig match? Varför spelar Noah Söderberg? Ja, ja, jag håller med dig. Jag fattar inte heller varför Noah Söderberg spelar. Vi gillar ju... Jag kan inte hålla på så här i varje poddavsnitt när vi ska såga en spelare, men vi gillar Noah. Han är från bredare och så vidare. Men i en guldstid ska inte han vara på plan, sen jag. Visst, ett och beslutet kan han få göra, men fan, vi spelar för SM-guld. Vi, vi måste kunna ställa ett bättre lag på benen. Men, men i det här fallet finns det alternativ. Det, det, det här är jättekonstigt. Eller så är det att man inte har kommunicerat ordentligt kring de andra spelarna. Vi alla har sett några Söderbergs insatser det här året. Eh, han har inte hängt med i det här laget. Och vi pratade om det redan i våras. Det fanns matcher när det blev intensivare matchspel. Han var helt ur bilden. Det var inte konstigt att han spelar mycket. Det gick som du jag såg ju honom förra veckan Mot blåvitt i Ushet-laget Han stack ju inte ut precis Det kan man inte påstå Nej, Nej Det, det där är Jag, jag, jag tycker ju också synd om Noah För att det blir, blir en konstig situation här eh, Tim får mycket fokus Helt rätt alltså, Vi har pratat om det mycket innan Hakon Valmerson är Allsvenskans bästa målvakt Det ökar pressen på Tim när han väl förstår. Det är ingen bra match Så är det eh, Bohari Kalmar är grymma på att rikta Spelet mot Bahari Alltså det är ju en säkerhetsrisk I allting som händer Det är ja. helt galet vad Det kändes som att Alltså jag vill se tjocka varenda match här framöver Alltså det, det, man har De känslorna, man är liksom så uppe i varv Kring och sett de här Och Jeppe Ockels ut i paus Gjorde ingen, ingen glad i första halvlek jag, jag vet inte vad man ska Nej, ja, ja, Alltså nu, nu name-droppas ju spelare här liksom. jag, Tim, Buhari och Noah får ju bära de största hundhuvudna kanske. Men sen, vi gör ju en skitmatch som lag också. Det är ju något som, det är, något som är helt fel från början. Alltså, det är, fram till att Kim stänger av sin telefon där, de 10-15 första minuterna så, ja men då sätter vi lite tryck på Kalmar i alla fall och, hade vi fått in en boll där kanske det, det kanske hade blivit en helt annan match. Men sen, när inte vi orkar pressa på mer, då är vi ju helt vi är ju helt borta. Vi är helt under risen Vi är borta oss totalt. Ja, och under våren pratar vi mycket om det här att eh, om vi har i bollinhavet så förlorar vi på det. det jag vet att jag har hakat upp mig sjukt mycket på det under våren. Och där är vi inte nu, för det är inte det det handlar om. Det känns... var nästan lite jobbig, var du Ja, men det, det, det är ju inte ett problem för oss just nu. Nu är problemet att jag tycker att våra motståndare Spela mer med, med bredd man, man liksom, De breddar sina lag Så när vi ska pressa Vi får ingen bett i pressen alls Och sen Sirus, det ska jag säga är ett av de exemplen vi hade, Men Sirus är för dåliga Så där lyckas vi vinna ändå Här vi möter Kalmar Och till viss del, värna kan inte säga för utvisning Men jag tycker det också att värna mot Kalmar Kan trilla boll, vilket vi har pratat om innan också De klarar det här Alltså Lars Sätra Ser ju fan ut som Finns det några passningsskick mittback? Jag säger någon, jag kan ingen i världsfotboll. Men det är liksom. Rafael Varan. Rafael Varan, klass på settare. På han är inte så bra. Det ska inte se så enkelt ut för han att spela runt. Nej, det, är, det är pinsamt hur Kalmar plötsligt ser ut som världskännare när de möter oss. Det var ju liksom Valencia borta vibbar av Kalmar FF. Helt otroligt. Ja, och det är så här: fler lag kommer spela mot oss. Ja, vi kommer ju få ett helvete alltså, vi har varit bra hela säsongen och nu har ju lagen lärt sig hur de ska attackera mot oss hur de ska agera mot oss och, ja, samtidigt så det, det har det varit mycket, mycket spelare in och ut i laget här nu och grejer och, och sen ställer vi upp med helt fel startelva och nej äh, det är pannkaka, verkligen usch Och gim, äh, är något. Jag... ja kan de inte lägga någonting Nej, nej och, och vi är fyra byten i paus. Det säger väl en del om, om att Jimmy och ledarstav måste ha reagerat över det också? Ja, ja, nej men alltså det... Är, men det känns vi, svårt att ändra matchspelare oavsett. Vi så, som sagt, vi såg ju några spelare här nu men det är ju hela laget som sågas och det är, gäller ju även Jimmy såklart. För det, är ju en, det är ju en katastrof dålig laguttagning. Och, och, och det är också byten med Per Frick, Jätte, alltså man har ju ett slags hopp när man kommer in i andra halvlek, fyra byten och allt det där Men sen, man ser ganska tidigt att Frick är skadad, jag måste säga det, det ser man och att, ja, det, är att... helt, alltså det är också helt, alltså vi, vi ska inte, tillsammans med det fysiska teamet och medicinska staben och sådär, Per alltså Frick kan ju inte spela om han är skadad Nej, och nu blir det tio man alltså, han står där Om vi då pratar om att vi ska springa över stora ytor För att sätta en press Och så har vi en spelare som, alltså, Hade jag gjort ett bättre jobb på topp det är ju på Ja jag... Det, tror jag. det tror jag Du är ja. vänsterfotad då? Nej det är jag inte nej, Du känns som en vänsterfotad kille men... Jag är inte så snabb Ja, ja nej Men nej det... det är bara pinsamt Och Fan, vi har förlorat matcher tidigare i år men... Ja, vi har fyra på sju matcher nu Fyra förluster Ja, ja men oftast har man ändå Man har, man har känt ändå att äh, Det är bara att ta upp trasan och sträcka på sig Och gå vidare Men fan, det här var ju pinsamt att råka ut för Ja Och äh, alltså, här är det ju Jag sa det igår på matchen också Nu är man irriterad och, allt och man ska inte prata om öden Och fotbollskarriär på ett sånt sätt Men här kan man nästan börja prata om att Det finns fotbollsspelare som har gjort sin sista match i Fällsborg Ja, Jo, ja, men vi kan ju börja i målet där. Och Tim, han, är ju, han har ju gjort sin sista match i Hälsbro Sahlag nu. Ja, men det, det känns som att vi i det här är David Olsson-läget. Att pressen blir för stor när det väl ska spelas. Han är mm. inte så här... Alltså han... Det finns inte tio lägen där han släpper tur. Han klarar inte det här. Det blir. Ja, det han, blir han är så. ute på någon sätt. De slår någon långboll. Och så... En kammal spelare först. då är ju Tim ute vid eget straffområde. Och jag vet inte vad han gör där ute. Alltså han är helt... Ja, det är så jävla sorgligt att se. Han är ju älvsborgare, gick i älvsborgsvårdspolskola som liten grabb liksom. Och sen kom han till oss som 15-16-åring där och gick hela vägen och har stått oss på läktaren och sådär. Och så blir det så här. Det är för jävla tråkigt. Och han är inte så här dålig. Det här nej, det, det, det, det är ju det som är konstigt. Vad är, vad är det som... Här, här tar det ju psykologiska kommun här. Vad är det som gör att 2020 när vi möter AIK borta eller vad fan som helst... Då kan han storspela och klassas som en av alla alltså bästa målvakter. Och sen möter vi Kalmar hemma tre år senare och så beter han sig så här. Vad är det frågan om? Men, men, i... Den blir orättvist att jämföra där när han inte har spelat på typ 30 matcher. Men då hoppar han in mot uh, Värnamo visserligen. Men det... Vi fick ju en fråga om det här uh, Glenn vet jag. Ja vi kan gå i förväg på den frågan. Det var uh, Niklas Jonsson som hörde av sig. Eh, varför spelar inte Bahari och i running i 21 matchen? Eh, Niklas menar ju där att eh, man såg att spelarna var matchvanor. I Baharis fall så spelade han gärna mot Väna Så det är ju inte så här. Han eh, spelade ju match för två veckor sedan. Så han ska inte hålla på och drälla med bollen och slå dåliga passningar som han gjorde. Ja, det nej, men det här det där måste väl också, det sa jag innan också, men Kalmar leder ju bollarna dit. Ja, det... de är ju de är ju supersmarta Kalmar. De är ju. Lyck lyckas ju på absolut bästa sätt rent taktiskt att störa oss. Mm. Och det alltså från att ha Holmen och Lagerbelke med två bra passningsfötter. Fyra T bra passningsfötter. Jag tycker faktiskt inte båda har varit dubbelfotade men okej. Okay. No, okay, ja. Men deras dåliga fötter kanske är bättre än bara deras bästa fotet kanske är det som är fel, jag vet inte. Ja, ah, nej, vilken total jävla besvikelse. Mm. Kim har du något? <laughs> nu har jag, och Glenn, nu har jag och Glenn gått loss lite här. Det var skönt. Det var ja. Det nej, alltså, det är inte så svårt att man kollar match på mobil så där tycker jag. Eh, och, och mitt matchöga är ju inte det bästa heller för den delen, men det, för mig var det kändes som att andra hade bara spelades av. Och vi kom ingen vart. Det kan ju mycket väl de fick att göra där för det uppfattar jag aldrig att han var skadad. Jag jag, jag vill jag, jag, alltså om man ska summera matchen med någonting så, så borde alla bara titta på 1-0 målet. Där Noah Söderberg är helt snett på det. Och han springer och jagar en boll på. Det känns som att det är, bollen kan rulla 50 meter. Det är ett helt öppet hav på det i mitt fältet. Blir av med bollen. Sen kommer man väldigt enkelt fram. Och alltså, kalmar spelar som lurar upp Ballusson. Vi har hyllat Ballusson här väldigt mycket. Men det är division de 6-klass i det markeringsspelet. Och Noah, han ligger helt plötsligt lägst av alla spelare. Alltså han har tryckt ner vår egen backlinje i på Tim då, som får ett skott på sig det skottet han bara släpper som retur och trots att vi har tryckt ner hela backlinjen med till och med Noah som Libro så är Kalmar spela först på bollen och gör mål. Hela det, bara... det är bara Det är ju totalt bedrövligt mål, verkligen Alltså det är Herregud, Helsingborg är bättre än det där Det Kan man gissa sig till varför inte Boateng går för det där eller finns det någon anledning tror ni varför man sätter Noah istället? Jag, jag blev jätteöverraskad för, för liksom, BT-11 på morgonen där det ju också jävla alltså, killiseri såklart. Och, eh, för det trodde man att GG skulle göra startdebut. Vilket också hade varit helt konstigt. Jag fattar inte var BT får ifrån att vi plötsligt ska starta med honom när han inte har ens kunnat känna på det lite i en matchen men... Nej, jag vet inte ja. hur det ser ut på träningarna Jag tänker att det fanns något, något där men det är... ja, jo, nej men jag tror bara så här att Nej men tänk gjorde ingen bra insats Mot Värnamo och sen har Noah varit duktig på träningarna typ Nu slänger vi Noah, jag vet inte det är den enda anledningen Jag kan hitta Om det inte är någon skada Eller något sånt där som spökar då men... Nej det Och snackar så i du som vi koppar runt På alla mittföljspositioner går igår också ja. Fram och tillbaka och stackars Svein Gudjonsen som inte, håller, inte heller håller i ett allsvenskt topplag egentligen. Men som hela tiden... Det kan ju diskuteras ju synd om honom i så fall i och för sig. Men... Nej, det det, men han får bli tvingad att starta fast han inte är en bra spelare. Han blir tvungen att, vi blir tvungna att starta med honom varenda match bara för att Per Frike är hela tiden. Uh, ja, det är inte synd om Svein men det är ju synd om oss. Så... Nej, det är ju... Man kände ändå efter Hammarby borta och Häcken borta kände man ändå att ja, men vi har mött bra lag på bortaplan och vi har inte varit helt fel på den då utan det är lag som har varit bättre än oss. Men här, nu mot Värnamo och Kalmar så alltså vi förlorar ju, Värnamo var bra och Kalmar var bra men vi, vi förlorar ju på vår egen klumpighet bara. Det är otroligt taffligt. Ska vi gå vidare? Ja, Ja, det var skönt att skälla av sig lite nu. Jag ska kika på mitt körschema här. Vad vi hade, det var inte planerat att vi skulle skälla så här, men vi måste låta känslorna rulla, så är det. Det är supportet på det här. Ja, men vi var inne på det med jag nämnde det här nu lite tidigare matcher, Kim, du hade ju inte spaning tidigt under året. Att vi varje, år, varje år så har vi fått en liten dip under i till lin. Det såg det mer som en farhågans sparning, men ja. Jaha, ja men gå du går inte på defensiven här nu. Du har ju ett jävla fotbollsöger uppenbarligen. Ja, men jag vill, jag vill ju inte ha rätt i den här delen liksom. Nej, men, jag, men nu är jag, det ju... Det är ju inte värre än att, eller bättre än att jag hade det. Ja, det är ju fakta nu. Det går inte att spekulera eller sådär, utan det är fakta att nu, är, nu har vi förlorat vad är det fyra raka matcher Tre raka matcher Ja, fyra, fyra förluster på sju matcher. Fyra luster på sju och, matcher och, och det, alltså, Vi har ju skrattat lite Att Kimny Kim har Kim satt upp det här tidigare under året Men det har varit en sån här period varje år ja, för, men det, det är 2018 det. är väl den sämsta Där vi inte ens gjorde mål På fem matcher är det väl Och den, jag skulle säga att den som är förra året Är väl den som var mest stjälardödande mm. ja, ja Men det, vi är inne i den perioden För det här året Det, det är en sån per år, det är så är det men det är ju något det känns som att vi blir plötsligt bli lättlästa efter sig så där, eh, ja men så 20 omgångar in eller något sånt där på serien Då, plötsligt blir vi lättlästa. jag fattar inte vad det är som eh, jag fattar inte vad det är som går fel. Om det är de andra lagen som börjar lära, som lär sig hur Älvsborg vill göra, hur Älvsborg vill spela eller om det är bara att vi vi tappar gnistan eller om vi blir trötta där, eller om vi... ja, jag, jag, jag tror att det är den ena parametern att kanske att det blir eh, lästa alltså jag, jag vet inte men, och, men sen i år tror jag vi så otroligt mycket av den här spelansättningen som har varit. Ja, det kan Nej, jag. Det hade varit och ja. ja, gjorde liksom en Jesper Karlsson halv säsong och eh, Lagerbjälk blev eh, jättedyr. Ja, men vi, jo, men vi har ju varit inne på det i podden flera gånger Vi kunde inte tacka nej till erbjudandet på laget Nej, nej, och det ju, säger jag inte heller alltså. men Nej, det, nej Men det, är men det var två bärande spelare som gick Mitt under säsongen Men det är ju värdelöst att uh, vi blir straffade För det nu tyvärr Jag jag tyckte jag läste en bra uh, kommentar av Johan Larsson I Göteborgs Posten om att uh, Vi gör ju inte det vi ska Alltså, han tog upp exemplet Att våra yttre ska alltid vara centrerade För vi ska vinna balcentralt och kunna slå till därifrån så vi är nära nian, så man hjälper ytterligare och nian hjälper varandra, men man gör inte det. Och där är ju min känsla att de andra lagen börjar göra annorlunda, för att man har sett hur vår vägvinnande vår fotboll har varit. Men då borde ju vi fortsätta göra samma sak, men vi, vi gör också annorlunda. Ja, så, och det kan vara så att det har varit så varje år. Jag vet faktiskt inte, alltså... Eftersom den här perioden alltid dyker upp under säsongen så det är, det är ju någonting som skapar den här trenden. Att vi har en dålig period per år. Ja, och sen liksom ett sämre självförtroende så följer ju också... Alltså jag tycker ju allting som sker på planen igår, det kan ju härledas till vårt självförtroende just nu att det är inte bra. Alltså, man slår inte bort sådana enkla passningar som Bahari gör. Team ska vi inte prata om, vi har redan nämnt det där, men Nej, det var en bedrövlig dag som älskar i det. Men eh, vi behöver också nämna det här med Bernardsson nu. Eh, han blir borta resten av säsongen. Det är väl ingen som är överraskad eller? Nej, eller han, hans historik ser ju lite sådan ut. Ja. Ja, och skulle man fråga mig inför matchen igår så kan jag ändå känna att han har inte varit så tongivande efter om det lämnade så att det var känns jobbar de också beskadat men nu. som så känns det ju ja. Men det är det som är synd det är att han alltid har de här skadorna. Det... Ja, det är. Det. det är och Frick, han det är dömt de två de har det här och Frick har haft några år nu utan skador Men det. det känns som att han är tillbaka ett kastresken. Ja. ja är är tog... vi, vi vi vi kan pausa det här alla den här frustrationen vi har Pausar vi lite här nu i podden tänkte jag Och så slänger, slänger vi in lite feedback på senaste avsnittet glöm, För det, det kommer fortfarande en del Jävla <laughs> svängning där Men, det, det... men vi måste vi, vi måste hitta något positivt här nu Ge oss något positivt här nu Kom ja, igen. Men Vi börjar då med Nicklas som vi nämnde där. Förutom frågorna ställer förut så ställde han också frågan, hur är det man skickar in frågan till podden? Och det kan ju tyckas vara roligt för att han har ju skickat in den ändå, ändå uppenbarligen. <laughs> så kanalen mm. att skicka in till glensnabla 8.se det är en kanal som fungerar eh, den använder Niklas. I övrigt så har vi ju vår Facebook-sida, nummer 8.se där man kan skriva kommentarer på inläggen till poddarna eller skicka medierna till oss de läser vi. Alla tre finns på Twitter, man kan nå oss via DM där. Sen också ska jag ge tips Där vi nog faktiskt får in flest feedback Till avsnitten Det är ju om man lyssnar på podden i Spotify Och så alltså under själva avsnittet Så kan man skicka in frågor som går direkt till oss också Så ni har lite olika vägar om ni vill skicka in Och som sagt, det kommer ju in då Så efter Niklas här då Så vill jag lyfta upp Dag Gustafsson Som skickade att det var bra Att vi nämnde det här med kaffet På matchen senast Han skriver också heja Berit Det har jag haft lite ångest efter senaste avsnittet för att vi det, säger det... <laughs> Nå, du... det är väl Kim som ska ha ångest då Som tänker... står i mamma Det är ju väldigt klassiskt att jag och Olle Får för oss att det är Tony Lundqvist mamma Men säger det bara en sån här En myt som går runt att det inte det? Det är. Inte Tony Lundqvist, mamma? Nej, men ing Ingen har rättat oss Det måste ju vara det Nähe, ja. och, och hon heter uppenbarligen Berit då Så heja Berit, jag håller med där <laughs> Det är ju kul om det inte är Tony Lundqvist mamma Som står och serverar kaffe <laughs> <laughs> Det har vi fått höra från andra älsbörjar Så det, det måste vara så ja. Nästa är från Robert Hildskog. Han tycker att vi ska hälsa Lasse 35 och tacka för quizzen. Klockret avslutar han med det Tack Lasse. Ja, vi håller med. Nästa kommentar är från Jonas Möller. Han undrar varför vi inte kunde nämna en referens till Lille-Erik i Bert när vi sa att Jalal inte vet om han är vänster- eller högerfotad. Och det vet jag att det har ett inspel, Olle. Ja, jag gick runt och tänkte på det hela dagen inför podden. Det att, för då hade jag pratat med en kollega och vi hade pratat om det där att Jalal inte vet om han är vänster- eller högerfotad. Och då hade jag tänkt på det hela dagen. Att det är ju, det är ju från Bert. När lilje ska gå fram och slå straff och Klimpen blir så arg på honom. Och då säger lilje det, men jag vet inte om jag är vänster- eller högerfotad. Um, så så den, den referensen fanns med, men tyvärr gled han bara bort när vi nämnde det här i podden, senaste avsnittet. Men ja, mm. abs absolut. Det är väl antagligen så att Jalal och lilje de, inte, de vet inte om de är vänster- eller högerfotade. Så vi borde tagit med den här bättre referensen Kvickstänk där av Jonas Möller och i alla fall, det är bra. Eh, sen måste jag säga att vi har fått nu efter slutsignal igår x antal som har skrivit att eh, vi har sålt guldet med spelen vi har sålt. Det är väl inte så mycket mer diskussion, det har vi redan tagit upp tillräckligt så behöver vi inte nämna så här. Ja, jag eh. köper inte det heller, vi har fortfarande ett bra, ett bra jävla lag. Vi ja, har tagit det... in bra ersättare, så här, det ska inte se ut så här oavsett. Ja, jag hade tre inlägg efter innan jag hade kommit hem om det så att, ja. Mm. Ja, men sen, sen, sen alltså det, det ja Eller, vi har sagt det så många gånger ja, det, det, det var vi klart det var vi inte sälja med in. spelarna, tyvärr pratar inte pengarna nu Kim. börjar inte. Nej, ja, det, det, utan bara... Vi... Eh, vi, var, var illa, vi var så illa tvungna att sälja de här. Det, det var så pass bra. Eh, det, det är så fort det fungerar. och Malmö, Malmö har gjort precis samma sak. Och Häcken har gjort precis samma sak. Det, det funkar liksom inte att vi plötsligt är plötsligt en klubb som ska hålla i spelarna så fort man är nära ett SM-guld. Vi kan vara nära ett SM-guld fem år i rad nu på att vi gör det här, istället för att komma 12 som alltså 2018. Precis. Och vi har eh. alltid i egna händer fortfarande. Vi ja. kommer till det snart. Sista inspelet Jag vill ta upp här det är ju då Joakim Relen som eh, Skriver att ökningen på äldstförsläkten är fantastisk Men hur får vi sången att sprida sig Folk som sjunger är väldigt centrerat Kring mittengate och man märker att det är liksom en skillnad När man ser ut mot kanterna eh, Nu i detta fallet, Joakim känner jag Joakim står ofta nära oss eh, Så jag förstår vad man menar eh, Och ja Jag tycker det här att få sången sprida sig, det handlar om att få fler att sjunga. Och jag tycker att det är ju det vi gör det här året. Det här året så sticker ju ut att det är fler som sjunger. Men man är ju liksom inte alltid nöjd. Alltså om vi tar Malmö-matchen. Då hade jag en känsla av att hela Läktan sjunger i år. Och den matchen är ju historisk nästan. <laughs> ur ett perspektiv också. Eh, så att jag har... Alltså att göra det vi gör just nu på Älvsborgslektan och sätta den kulturen, bara det här som hände efter matchen igår, att vi står kvar så länge och väljer att sjunga om IF Elfsborg och spelarna på det sättet. Den kulturen vi sätter just nu, det, den kostymen man tar på sig när man ställer sig på Älvsborgslektan framöver, jag tror det kommer hjälpa till i det. För fler och fler vill vara en del av det här, jag ser också att fler och fler hyllar det här, så att det, det är väl någonting jag tänker på. Vad, vad känner ni? Jag, jag bara lyfte, i och med att jag såg matchen i mobilen jag, jag tyckte det var väldigt fint att höra liksom efter matchen, när, när jag stod och gjorde några slutintervjuer med, med Kalmars målaktor och man hörde släktan, bra högt inne på arenan och, och jag tror som du säger, Eglant vi, vi, vi är mitt i detta arbete, vi har börjat bredda i och med att vi är lite rutinerade rävar som har ställt oss lite mer på lite mer åt sidorna än så centralt som vi stod tidigare så jag, jag tror det liksom är mer en tidsfråga till det blir mer ännu bredare helt enkelt. Snarare än att eh, det är ett jätteproblem. Jag håller med. Det är kul att folk eh, är så engagerade över det här utvecklingen på äldspåsläktaren. Tänk vad, ja. vad långt vi har kommit där jämfört med eh, bara 2019. Ja, och flytta till mittengriten är bland det bästa som har hänt. Att vi centrerar klacken på det sättet vi gör. Och man kan prata om konkreta åtgärder som har fler klackledare, megafoner och så vidare. Men det har vi också gjort. Alltså... Allt det där har ju bidragit till att bli bättre. Nu handlar det om att ta nästa steg. Det jag däremot kan känna inte hjälper oss det är ju det här sektioneringen och gula hörnan på sitt plats. Jag tror ju att vi måste för att vi ska börja sprida sången till kanske sittplats så behöver vi sätta ståplats och bredda ytterligare. Vi har fler steg att ta på ståplats innan sången tar sig till sittplats. Sen kan man ju alltid, som vi har sagt innan, hoppas att någon på sittplats klappar lite i alla fall någon gång då och då. Ja, Sen, inte, alltså om man läser ett negativt ord Om äldsförsläktarna och guliganarna Om det kommer någon jävla gubbel någonting Och så skriver om att eh, guliganarna Ska rensa rötägg eller vad fan du nu är för någonting men det som hände igår Och att vi sjöng 90 minuter och gjorde det efter Det finns ingen som kan klaga på äldsförsläktarna Vi har satt oss i den sitsen nu för att vi har Det fantastiska stödet, det är många på plats Det är sång oavsett hur det går i matcherna Alltså ja. Nej, vi, vi, ska, vi eller ni, ni som var där Ska vara stolta Ja, skit ner er, gubbar. Och med de orden så går vi tillbaka till det sportsliga igen här. För det är jobbigt nu, det är tufft. Men vi möter Halmstad borta på måndag. Och jag känner ju att eh, nu måste vi ta en trea. Annars eh, kanske tåget går. Hur känner ni? Har ni tänkt ja, är... på den här matchen? Ja men så är det väl ja, men vi, vi har, som du sa för lite stund Så vi har det fortfarande i egna händer uh, Ja men det, det vore väl spiken i sista från på något sätt då skulle känna kännas som att det var liksom Kört om vi, om vi inte vinner mot Halmstad Såklart ja. men, Vi kan ju inte ha sån tur igen som vi hade liksom i, I omgången mot Värnamo Att liksom uh, både Malmö Och, och Häcken förlorade eller spelade oavgjort Så att vi bara ledningen på det uh, Nej nu ska Nej, det vi fungerar. gå rent här? Ja, men det är ju liksom, det, det som gäller. Alltså vi, vi måste ju försöka hitta det positiva här och faktiskt tänka på att fan, vi i det är sju omgångar kvar och vi har det, vi, alltså, vi har det i egna händer. Mm. Och sen få hitta en positiv vinkel här framöver. Vi möter Halmstad borta. De har hittat någon typ av form nu, i alla fall Halmstad. De gjorde en bra match mot hä Häcken och sådär. Men uh, men vinner vi där så har vi alltså, vi har brommapojkarna eller vi har Varberg hemma sen. Och det är liksom där jag superinxar det, men vi ska vinna den. Vi ska bara vinna den. Det är inget så här. Det var ju dummare då av mig att säga att vi skulle vinna med 5-0 mot IFK Göteborg. Men Varberg hemma ska vi bara slå, det är tre poäng där. Och sen har vi brommapojkarna borta. Och det kan också vara lurig match. Men det... Kom igen nu. Vi måste tagga till lite här. Jag tror det alltså är värt att komma ihåg om vi går tillbaka till de här jimmidipparna, liksom ifall vi kallar det där. Det var, det var elak mot Timmy kände jag. men ja, ni, ni fattar vad jag menar. Så, jag menar, Om vi kollar förra höstsäsongen, när vi väl, väl vände, så var väl vi efter de, hade du blivit en tabell på sista sju matcherna, så var vi bästa laget i allsvenskan. Om vi nu bara hoppas att vi nådde botten nu, så, så är det ju inte kört än. Nej. Eller, det, det är inte kört än. Det är klart inte kört än. Men det är... Jag, jag satt och jämförde som jag brukar göra på Borngölle. Jag sitter där lite för ofta. Titta, jag skickar skärmdumpar till er idag. Jag, jag kan ändå känna att man, man, man har ju alltid råd med pumpar Så är det ju. Och i läget vi har det här året så har vi kanske haft lite råd med mer eh, sådana plumpar. Om vi tar då 2006, då hade vi den här Hammarby-plumpen som få minst. Det är typ bara du som minst den, Kim. Ja, jag minns ju mycket väl dessutom. Det eh, eh, så att eh, Pablo Pinones gjorde målet. Ja, det, det är ja. fjärde-sista omgången när vi förlorar bortom mot Hammarby. Då, då var det bäcksvart. Jag läste igenom vid Gule. Det, det var, ja. Om vi tar då eh, 2012 då har vi två plumpar eh, på slutet av säsongen. Dels har vi faktiskt att i samma läge som vi ligger nu eh, datummässigt och omgångsmässigt så möter vi blåvitt och förlorar med 2-1. Sen har vi ju den plumpen också 2012 mot eh, Peking borta vi hade 21 bussar. Ja, stick resa. Och... Var det inte 12 bussar? Nej, det är var det men... 21 bussar Men det var det okay. inklusive sponsorer oh. Det Spelar inte så stor roll heller i och för sig Men alltså det var väl ja. mm. Men det, det Det var väl den första vitt tillsammansresan också Men det är ju det alltså, Poängmässigt Ja, vi kan ha en plump till Men jag tror inte vi har råd med det längre nu Ska vi ha plumpar nu så ska de andra ha plumpar också Och jag är ju rädd här nu Att Malmö går in i ett tufft spelschema eller ett lätt spelschema innan de avslutar tufft. Så nu mm. gäller det att haka på i varenda match som finns här. Så att det, det, det måste bli en vändpunkt på måndag. Näst sista omgången har vi i för hemma samtidigt som häcken, eller Malmö möter häcken borta. Mm. Vi ska inte gå händelserna i förväg, men alltså, kan vi hänga på så långt så, så kan allting hända. Och det, är liksom, det spelar ingen roll hur spelet ser ut. Då. Bara vi bara vi tar de här tre poängen I varenda jävla match nu så, så finns det hopp Men samtidigt den matchen då kan häcken Vara åtta poäng efter Och se framåt emot de ska möta LeVekosen För att komma tre i Europa league Så de kan spela conference league det är, jag, jag tror att poängförlusterna För alla kommer där man min Så känns det hela tiden Ja men så känns det verkligen Så mm. ja men häcken behöver fortfarande spela för att ta poäng så att de kan säkra sin tredje plats i två fall de får spela i Europa nästa år. Jo, men Djurgården är ju jättebra för att inte ens sätta press på häcken. Mm. Ja, Djurgården är fantastiska på att inte hänga på när de väl får chansen. Alltså så Solsson det känns som blåvet sån blåvitt Slutla femma till slut efter den här hösten Nej det kommer ja, de inte göra nej, nej. Jag fattar att det inte går Men det är, det är, poängflusterna för alla lag kommer nog komma Där man minst har Ja det är alltså. svenska vi pratar om här Nu förlorar Degerfors här ikväll borta mot AIK Det är tio minuter kvar Jag tror inte de vänder det Men de möter ju Malmö här i nästa omgång Degerfors. Alltså den typen av lag På hemmaplan mot Malmö Vi har sett det ju när Mjällby mötte Malmö hemma Alltså det, det kan ske grejer var när vi vann guld 2012 så mötte väl Malmö-Örebro hemma ja, innan sista Och Örebro, Örebro hade åkt ur då redan va? Det låter jag osakt, men de var ju inte var inte de rätt bra det året Örebro. <laughs> det kan mycket väl vara så att de blev typ så här fyra eller något det året Örebro ja att brukade åkte ut det året och de hade åkt ut redan så att de var de redan färdiga ja. ja, de, de hamnar fem poäng efter Sundsvall så att de hade redan åkt ut och vann mot Malmö i den sista gången så det är alltså, det är sånt där ja, och, vi, och vi måste också någonstans så här vi, vi må, får ju bara lägga glöm, försöka glömma Kalmar matcher nu och fokusera på hur läget är Alltså jag är just på tvn i bakgrunden här nu. Norrköping har precis släppt in 2-0 mot Mjällby och folk börjar lämna idrottsparken i Norrköping. Det ser inte så jävla kul ut. Vi är i ett gold race. Vi måste försöka hitta liksom, tagget och motivationen här och njuta av stunden. Ja och vi hade ju inte, varit, vi hade inte slutat oro för Malmö och de skulle förlora mot Hammarby nu vi hade vunnit. Det är ju ingen som ger upp i sånt här läge. Det är, är exakt ungt att matchen är som den är. Och vi har ju skällt rätt bra här. Eller jag har väl gjort det kanske. Men, ja, men jag är det till tycker jag. Ja, ja men det, det, det är allsvenskan. Och ja. Ja, ska vi snacka om det så här. Om Halmstad borta då. Så ju, vi har ju Jakob Elab där. Som har börjat göra mål. Och det, ja, det är roligt för honom. Ja, det är roligt för honom. Men det är kul, jo, det är kul för oss också. Men jag vill ju inte att han ska... Han lägger ju inte göra någon den i simmet i alla fall Och göra mål och jubla mot oss Utan han eh, jag, jag tror han eh, gillar Älvsborg i så sätt. Så... Men eh, om vi säger så här, Det kan inte finnas en egentligen agreement här Att han inte spelar Man får inte skriva kontrakt på det Och avtal på det Men det kan ju finnas eh... Man kan ju hoppas mm. Fan vad fint det skulle vara Om Magnus Haglund <laughs> Gamla guldhjälten Magnus Haglund Drar ett streck Och liksom, nu spelar du inte Jack Nej, det kommer vi att sluta Med att du eh, som 2011, att Halmsson inte klipper gräset Så de får dra in gräsklipparen innan matchen där För att eh, för, för Ja, men vet Men innan vi avslutar här Vi, vi måste gissa en start Eller vad mot Halmstad borta Har vi några ja. avstängningar? Nej jag tror inte vi drog på oss ett kort mot Kalman. Det var, det var ingen som visade någon vilja så det är svårt att se att vi här fick något guldkort. Ja, precis, precis. Ja, men så tro, tror ni Maud startade... Alltså, att haken står i mål det är liksom inga... Det, känns det, ja, det, det är den mest självklara uttagningen i år skulle jag säga. Att ställa Hakon i mål. Ja, och våra två ytterbackar och, och Holmena så... Ja, de är ju supergivna som alltid. Men tror Daniel... ni Maud går in före på nu? Jag tror eller, eller, eller är helt plötsligt Henrik som är tillbaka i Ja, Jag tror inte det. Jag... Vi är Nej, lite det... dåliga på att gissa här. Det är, bara ett, det är väldigt tafatta gissningar här. Nej, men det, det, det känns som att... det. <laughs> ja, jag ska sig... faktiskt vara ärlig. Igår tyckte jag att de sista tio minuterna på första halvlek så spelade Bohari upp sig. Så jag kände faktiskt att vi inte skulle byta ut honom. För alltså, byter man ut en spelare i halvtid, man man bränner ju honom. Man kastar ju honom under bussen. Det är ja, men inte... man, gör, när man gör det med fyra spelare så är det nog lite lättare också. Ja, det är sant. Det är för, förvisso. Men eh, jag vill inte att... Eh, jag, jag vill ha en spelare med självförtroende eh, i backlinjen bredvid Sebbe. Och sen vem det blir. Det... Ja, ska jag dra gissning så tror jag att Mauro startar i alla fall. Även om det bara är för en match. Jag tror bara Harry startar. Jag tror också bara Harry startar. Mm. Då har jag säkert fel. Mitten, Baldursson, Boateng, Beidou Inga konstigheter Så borde det bli Ja, och Thomas G. G. Thomas, en första inhoppare Yes Hedlund mot... Hedlund, Ockels Och sen får vi ju starta med Svein För vi har ju inget annat att slänga in där vi har det, en... ja, jag, jag, jag hoppas ju Att Hedlund går upp på topp Och så sätter man kassen på högrytten mm. Ja, jag hoppas det också men, jag tror jag hoppas... Inte... men det hade varit spännande, tänker jag det, alltså, det är så jag vill att vi ska ställa upp Men det kommer inte att hända Nej, jag tror inte heller det händer Vi vill ha den här tunga förvarnen där uppe och, och för det, det ska man säga när Kasem kommer in Han löper ju Han får ju springa för frik också ja. Det är taskigt att eh, var, var hård mot honom efter den insatsen för Han fick bara löpa Han fick ju löpa för allihopa där uppe och de kunde ju bara springa. Det var ju otacksamt som fan att komma in som, som Ja, gott Rapp Fick 30 minuter, det var ju roligt det var ju en, en väldigt fin, fin sekvens. Vi, när matchen blåstes av, då står han gott fri drapp och skäller ut Robert Kojani. Det är ju underbart att se ändå. <här> ja. Så kan det vara när den Geltzic tog efter matchen. Ja, men det är alltså jag vi jag gillar jag, jag har alltid gillat Robi som fan. Jag tycker det är en skitbra spelare faktiskt. Verkar vara en sympatisk kille med för den delen. Ja, och till och med liksom 20 år. Don, när han typ fick starta högerback och grejer. Liksom. Jag tycker det han... var bara en match det. Ja, det var bara en match men jag tycker han var bra till och med då. Kanon. Och sen som sagt, det verkar vara en bra kille också. Han var ändå framme vid perfekt liksom, och typ tröstade honom efter Slutsignal så. Ja. En, en annan sista spaning. Mm. gebara Ge Gibara var inte ens på bänken. Nej, du och jag hyllade ju både Gibara och Gottfrid ja, att för för matchen. Det är, jag tänkte så här efter efterhand, det du och jag borde ju fan gå in och ta rollen från Jimmy här efter detta. Nej, jag, tror det, jag tror de jobbar mycket med psykologi och sådär. Alltså ja men jag har inte med kring en där men okej. Okay. Ja, jag har blivit lite idrottspsykolog här nu i det här poddavsnittet. Jag, jag menar så här att vi, vi kör med två mittbackar på bänken och det måste väl någonstans få vara för att visa för Gustav Henriksson att Gustav vi har inte glömt av dig. Du har haft enskakningar och du har det tufft. Men vi vill ändå, vi tycker ändå att du är tillräckligt bra för att vara med i en allsvensk matchdupp. Det handlar väl någonstans om det. När vi jobbar med psykologi, då, då ska jag säga att den matchen är det sämsta exemplet på att vi gör det bra i sådana fall. Jag, bara... ja, ja, det, det, jag, jag, jag, jag säger inte att vi gjorde någonting bra, men jag tror att det var anledningen till att inte jag bara var med i truppen. Det var för att vi ville ha med Gustav Henriksson på bänken. För att visa att han, han, det finns någon typ av chans för honom. Och, ja, han kanske också har gjort sin sista match i Helsingborg Jag vet inte, nu avslutar vi den här jävla podden. Jag orkar inte hålla på att... För, för några minuter sedan Så, så det Per Frick släktan och, och stödet för läktaren äh, Igår ja, han är grym. Det, det är kul uppmärksammat Han är grym Per Nu ja, blir man lite gladare för varje sekund som går Fram, fram till halmstad och så, och så pikar vi där med... ja. Älvsborgsläktaren var grym och, och, och Himlenbror var grym när han spelade på Gula torget Innan matchen Så gå in och kolla upp Himlenbror på Spotify Riktigt, riktigt bra på råsrymd rock. Och är ni inte medlemmar i Guliganarna så gå in och bli det så slår vi medlemssekord här i imorgon. Ja, det ska ni också göra. Jag livet... får bara bryta ihop och komma igen. Glada köp biljet li... men... till Malmö borta också, de är släppta nu. Det finns en sån här speciallänk. Vi är inte av. sponsrade av något av det här alltså. <laughs> Nej, vi är, inte, vi är inte sponsrade av Malmö FF Sportplatsruktion. Eller, eller Guliganerna. Men vad fan vi är i guldstrid, så det är bara att köpa biljetter till allting som bara går här nu. Och så, alltså, så, så, så alltså. vi, vi är vi ju till att vända både på plan och läktaren. Eller alltså, på, på läktaren är vi, ja. med, vi vi får stötta grabbarna nu liksom. Jag, jag, har ett, jag har ett förslag på eller, låt då En positiv jävla låt vill vi ha. Jag tänkte ju man vänjer sig, Michael Höglund. Ja, det är ju en i låt. Men ja, men det, det. vi kör det. Ja, den, den har något. Den har ja. något. på er, grabbar. Hej. I sitt Hej. Kan inte äta, dricker kaffe Åker buss till jobbet Där är långa, trista timmar Meningslösa klyschor Ingen öppnar sig Man stirrar bara tomt Och pratar strunt och skrattar till Men man vänjer sig Man vänjer sig Och jobbet som man gör, det har man ingenting för Det är någon annan som drar nytta av det Ingen aning vem, man bara flyttar sina papper Drar sina spakar, hämtar sina pengar Det känns dumt och idiotiskt, men man vänjer sig Man vänjer sig När man kommer hem på kvällen Har man glömt att stänga fönstret Det är sot och smuts på fönster Karmen avgaser i rummet Man har glömt att köpa mat Fast inte har man just någon matlust Pressar i sig några mackor Man vänjer sig Man får vänja sig Man tar magnesium mot huvudverken. Dosar framför tvn, grannen går på toaletten Och det brusar i rören Man är trött och går och lägger sig Och grannen grälar med sin fru Trafiken är oändlig Det är omöjligt att sova Men man vänjer sig Man måste vänja sig Lakanen snor sig och blir fuktiga av svett Och nattens timmar som gummiband i väntan På glömskans sömn så ringer klockan. her jävlar denna pina Man orkar inte tvätta sig dricker kallat kaffe från igår Och är det kallt och mörkt och ruggigt och dimma Men man vänjer sig Man vänjer sig Så blir det fredag i alla fall man super lite håglöst Och på lördagen går man ut i parken Undar sig en pizza Och på kvällen kommer gråten Det är skönt att våga bli förtvivlad Känna sig verklig Man köper lite porr I en tidningsautomat Och går hem och onanerar Det är outsägligt torr men man vänjer sig, man får lov att vänja sig.